זכריה, פרק ז' ויהי בשנת ארבע לדריווש המלך, היה דבר אדוני אל זכריה בארבעה לחודש התשיעי בכסלו. וישלח בית אל, שר עצר ורגם מלך ואנשיו, לכלות את פני אדוני. למור אל הכהנים, אשר לבית אדוני צבאות, ואל הנביאים למור האבקה בחודש החמישי הנזר, כאשר עשיתי זה כמש שנים? ויהי דבר אדוני צבאות אלי לאמר, אמור אל כל עם הארץ ואל הכהנים, לאמר, כי צמתם וספוד, בחמישי ובשביעי, וזה שבעים שנה, הצומת צמתוני אני, וכי תאכלו וכי תשתו, הלא אתם האוכלים, ואתם השותים? הלא את הדברים אשר קרא אדוני ביד הנביאים הראשונים,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 אמר אדוני צבאות, ואשר ערם על כל הגויים אשר לא ידעום, והארץ נשמה אחריהם מעובר ומשב, וישימו ארץ חמדה לשמה.